Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka la nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim al hakim Allahumma 'allimna ma wa bima wa zidna 'ilman ya rabb al alamin Allahu subhanahu wa ta'ala wa kolika kalika niygowa velicina koliko samo njemu Allahu jalaluhu jala tolikoye nikai salawati salam na niygowa posanika Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallama na njegovu časnu porodicu, sve azhabe i sve one koji slijede u dobro do sudnjega dana. Draga moja braćo, poštovane i ciljine sestre, dijela srca, srčani i badeti imaju veliku važnost u životu vjernika, kao što imaju i veliki položaj u našoj lijepoj vjeri islamu. Dobro nam je poznato da je srce vladar svih naših ostalih organa, Ispravnost cijelog tijela, odnosno dijela koja čine drugi ti naši organi vezana je za ispravnost ovog našeg i tekako bitnog organa I obratno, pokvarenost cijelog tijela vezana je za pokvarenost srca Istog razloga, dobro vam je poznat hadis Allahov poslanika alaihi salatu veselam koga bilježi Bukhari je muslim u svojim sahihima Da je Allah poslanika alaihi salam podžijem hadisu na kraju rekao Allahov poslanika alaihi salam podžijem hadisu Ida saluha saluha aljasadu kullu wa iza fasada fasada aljasadu kullu ana organ koji, ako je zdrav zdravo je cijelo tijelo ako je on bolestan bolesno je cijelo tijelo nije srca yalla subhanahu wa ta'ala o važnosti ispravnosti i čistoće srca Preja su nam gogovor u svojoj plemintojoj knjizi koliko će nam dakle to biti bitno sutra na sudnjem danu kada kažeđlađalluhu jeumejan Ferunben toga dana sudnjeg dana neće vrijediti i meci niće v vrijediti potomsto vrijeditiće jedino čiisto srdca skojim dođete pred Allaha subhana subhana. Pa jedno odbitnih dijela srca srdđnih ibadeta jeste i samo obračun. Jeste obračun svoga srca ili obračun svoje duše. Kako se to kaže Jelil Muhaseba? Dobro nam je poznato da je duša po svojoj prirodi sklona zlu i prelaženju svake granice u tom zlu. Natapaju je strasti, natapaju je mnoge bolesti. I opasnost duše je ogromna. Posljedica, ako se čovjek prepusti svojoj duši, posljedice će biti pogubne. Zbog toga je i tekako potrebno zauzdati svoju dušu uzdama bogobojaznosti i usmjeriti je ka pokornosti, a složit će mu se da to nije moguće, nikako nije moguće osim sa stalnom kontrolom, sa stalnim obračunom svoje duše. Pa ono što nam ukazuje na važnost obračuna naše duše, kolika je ta važnost, to se najbolje ogleda kroz sljedeće tačke. Samo obračun je put do ustrajnosti srca i čišćenja duše. Srce se ne može osnažiti, ne može se duša očistiti osim nakon obračuna. I vidjet ćemo naše ispravne generacije šta su govorile o tome. Također samo obračun je dokaz tvoje dobrote, dokaz tvoga imana, dokaz tvoga straha od Allaha subhanahu wa ta'ala. Zašto? Zato što onaj koji se ne boji Allaha subhanahu wa ta'ala, njega ništa, ama baš ništa ne postiče da zastane, kod svoje duše da je obračunava, da uoči njene manjkavosti i da posegne za njenim popravkom. Također obračunavanje, obračunavanje duše put je do pokajanja, jer kada vjernik nakon obračuna svoje duše uvidi manjkavosti, uvidi propuste u pokornosti, uvidi svoj nemar, svoj gaflet, zasigurno će, zasigurno će požuriti da se pokaje za sve te propuste manjkavosti i nemarnosti. Pojedini islamski učinjaci definisali su samo obračun ili obračun duše na sljedeći način. Pa jedan od njih, Elma Verdi, kaže samo obračun jeste da se čovjek preispita noću o onome što je radio danju, pa ako ta dijela koja je radio danju on vidi da su bila dobra, onda će nastaviti sa tim dobrim dijelima, dok Ukoliko primijeti da su ona bila je li loša, pokušat će ih zamijeniti boljim i prestati svakako s njima u budućnosti. Veliki islamski autoritet Ibn Qaim alaihi rahmetullah kaže Obračun duše je spoznaja i razgraničavanje koja prava ima čovjek i koje on ima obaveze prema drugima, odnosno drugi ljudi koja prava imaju kod njega. Pa ono što je od njegovih prava kod drugih ljudi on će to prihvatiti, ali isto tako, ali isto tako ispuniti ono što pripada drugima kod njega. Kaže im to je ima riječi i moramo ih se sjećati non-stop jer se takav čovjek svi mi nalazimo se na putovanju s kojeg nema povratka. Svako jutro kada osvanemo, svako jutro kada osvanemo trebamo da vidimo koja mi imamo prava i koja prava imaju drugi kod nas i nastojati da ta prava svoja ostvarimo i svoje obavze prema drugima ostvarimo jer se nalazimo na putovanju s kojeg nema povratka. Ovaj dan koji je prošao, koji je za nas nikada se više neće vratiti pa obračunavajmo se koliko smo danas prava ispunili, koliko smo ih propustili i zostavili. Također Ibn Qaim Alihi Rahmetullah je ja rekao, obračun duše je da čovjek prvo pogleda u Allaho pravo. Najbitnije je da pogleda u Allaho pravo kod njega, a zatim da pogleda da li ga je ispunio kako treba? Na propisanost samo obračuna, je li to samo poželjno, lijepo ili je čak obaveza, vidjet ćemo. Na propisanost samo obračuna ukazuje Allahova knjiga Kur'an i Kerim i hadis Allahova poslanika alihi salatu wasalam. Brojni su kur'anski ajati i hadisi Allahova poslanika alaihi salatu koji direktno ili indirektno ukazuju na obaveznost samoobračuna. Pa dobro vam vama poznato 18. ajet sura Al-Hashr u kojem kaže Allah subhanahu wa taala ba'du uzu billahi minash rajim kaže ja eho al-ladina amanu ttaqullaha wal-tanzur nafsun ma qaddamat bojte se Allaha i neka svaka duša pogleda neka sve jedan insan pogleda šta je za sutra pripremio Boj mašallah subhanahu wa taala istinski onako kako treba i neka sve jedan od nas Pogleda šta je za sutra pripremio od dijela, od dobrih dijela. Ima li jedno dijelo na koje se on može oslonuti? Da će sutra ako Bog da tim dijelom zadobiti Allahovu subhanahu wa ta'ala milost, da zatim džennet? Neka pogleda svoja loša dijela. Ima li dijela koja ga mogu i tekako lahko strovaliti u džennet? Također Allah subhanahu wa ta'ala u vama dobro poznatoj suri suri, la kaf spomnije slučaj nevjernika sutra kada, se podijele knjige naših djela i kada svi mi dobijemo knjigu naših djela, pa kada otvorimo i počnemo listati, i čitati, probirati, posmatrati svoja zapisana djela u toj knjizi, nevjernici kada otvore svoju knjigu reći će Javaj Letana. Malihad al-kitab, laju godirusan, kakva li je ovo knjiga? Teško li se nama? Kakva je ovo knjiga? Ni malo, ni veliko ništa nije izostavila, već je sve pobrojano. Sve je pobrojala Pa obračunavajmo se S kakvim smo djelima danas završili ovaj dan Sva naša dijela I mala i velika Dobro znajmo da će biti zapisana U našoj knjizi kada nam sutra bude data Na sudnjem danu Kaže Allah subhanahu wa ta'ala U suri Al-Isra Inna sam'a, wal basara, wal fu'ade Kullu u lajke kane anhu mes'ula Doista I za sluh, i za vid I za razum će se odgovarati za ono što smo danas slušali, za ono što smo danas gledali, za ono u čemu smo danas razmišljali i željeli da nešto učinimo, uradimo, za sve to ćemo biti pitanje. Kaže Allah subhanahu wa ta'la u zadnjima ajto sura An-Naba, ili sura Amme, kako je to nam opoznatije. in anzarnakum azaaban qariba, jaume yanzuru lmar'u ma kad demet jedah, wa yaqulu lkafiru, ya lejtani kuntu toraba. Mi vas doista na skoru blisku patnju pozoravamo. Onoga dana kada će čovjek dijela koja je u pred sobom naći. I kada će nevjenik reći, kamo sreće da sam prašina bio. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri al-Isra također Wa kulla insani alzemnahu ta'irahu fi unuqihi Wa nukhriju lahu jevmel qiyameti kitabe jelqahu manšura i svakom čovjeku mi ćemo ono što je uradio o njegov vrat privezati. Sva njegova djela doći će s njim. Na sudnjem danu mi ćemo njemu knjigu otvoriti, otvorenu pokazati i reći čitaj knjigu, ikra kitabek, čitaj knjigu svoju, dostat je to što ćeš danas svoj račun polagati. Pa dobro se prisjetimo svih ovih, a i brojnih drugih kuranskih ajeta koji govore o sličnim detaljima, o sličnim detaljima. Što se tiče hadisa Allahov poslanika alaihi salatu veselam koji nas postiču na samo obračun, brojni su. Pa tako obilježimam termizi alaihi rahmetullah da je Allahov poslanika alaihi salatu selam rekao La te zul qada abdin jomel qiyameti hatta yusel an umurihi fima afna van i što je potrošio, i Neće se pomjeriti stopala jednog čovjeka na sudnjem danu. nijednog od nas. Sutra na sudnjem danu neće se pomjeriti naša stopala. Sve dok ne bude upitan o svome životu, kako ga je proveo. O svome znanju, što je činio s njim o svome imetku kako ga je stekao i u šta ga je potrošio i u svome tijelu u šta ga je također potrošio i pohabao. Bilježe imami Ahmed ibn Mađeda je Allahov poslanik selam rekao Nahnu aharu umen wa awvalu manju haseb Mi smo zadnji narod, zadnji narod na Dunjaluku ali ćemo biti prvi narod sutra na akiretu kome će se obračunavati. Pa se pripremimo mi prvi, sutra ćemo biti oni kojima će se sviditi obračun. Pa se pripremimo za taj obračun, onaj koji se bude danas obračunavao, sutra će ako Bog da lakše podnijeti svoj obračun. Pa također na naš samo obračun, obračun naših duša, postiču nas i riječi i postupci ashava i prvih generacija. I molio bih sve prisutne i one do kojih dospio ove riječi. Da ne slušamo samo ove šarijatske tekstove I provedemo vrijeme Već da se zamislimo I razmišljamo prije svega o Allahim ta'ala riječima Zatim riječima Allahog poslanika a.s.w. A zatim riječima naših prvih zlatnih generacija Putem koji smo uz Allahum s.w.t. milosti dozvolu naj, Najbolji način razumjeli Kur'an i sunnet Pa bilježi Imam Bukhari'a da je Alija Allahu talan rekao, Dunjaluk polahko odlazi. A Ahiret se polahko približava. I svaki od ova dva svijeta ima svoje zagrižene stanovnike. Pa vi budite od stanovnika Ahireta, a ne budite od stanovnika Dunjaluka. Doista danas je rad, bez obračuna, a sutra će biti obračun bez rada. Radi danas koliko, je može, koliko možeš. Što bolje možeš iskreno radi Allaha subhanahu wa ta'ala A sutra će biti obračun bez rada Sutra kada dođeš pred svoga gospodara Nema se više vratiti na Dunjaluk Allah subhanahu wa ta'ala je zapisao da oni koji dođu Koji presele da se više ne vraćaju na Dunjaluk Imam Ahmed spominje da je Omer ibn Khattab, radijallahu talan rekao Obračunavajte svoje duše prije nego li vam bude obračunavano Obračunavajmo danas se prije nego što sutra dođemo Kod Allah subhanahu wa ta'la pa nam on bude obračunavao. Vagajte svoja dijela, prije nego li vam ona budu vagana. Uistinu, sutra će vam obračun biti lakši ukoliko danas budete obračunavali svoje duže i pripremite se za veliko izlaganje svojih dijela na dan kada ćete svi biti izloženi i toga dana nište vam neće biti iskriveno, kaže Omer ibn Khattab radijallahu ta'la. Također spominje Imam Ahmed u svome musnedu, Hasan al-Basri alihi rahmetullah, da je rekao, nećeš sresti vjernika, nećeš sresti mu'mina, vjernika, a da se on ne obračunava sa svojom dušom. Da je ne pita šta si od dijela htjela da uradiš, Sta, šta si htjela da jedeš, šta si htjela da piješ, dok nevjernik, grešnik, razvratnik korača naprijed, ide naprijed, ne obračunavajući se sa svojom dušom, čuva svoj imetak, Žao mu je svoga imetka dok vrlo lahko upropaštava svoju vjeru Ibn Abi Mulejke je rekao Zapamtio sam 30 ashaba Ashabi koji su najbolji ljudi nakon vjerovjesnika I nakon najboljeg vjerovjesnika Zatim ostalih vjerovjesnika najbolji su ashabi Ashabi Allahovog poslanika To su najboli ljudi Nakon svih vjerovjesnika i poslanika Kaže Ibnu Abi Mulejke Zapamtio sam 30 ashaba koji su se bojali za sebe lice mjerstva nifaq ashabi koji su živjeli sa Allahim poslanikom salatom, gledali u njegovu plementu lice slušali ga bojali su se za sebe lice mjerstva šta je s nama Enes ibn Malik radi allahu talan pripovjeda da jedne prilike išao sa Omerom ibn Khattabom radi allahu talan drugim halifom vođom pravovjernika pa se razdvojio, Omer ibn Khattab je otišao u svoju bašću, svoj bostan, jeli bašću koja je bila ograđena visokim zidinama, a Enes ibn Malik zastavo je pored njegovih ulaznih vrata, pa je čuo Omera kako unutar svoje bašće govori Omer ibn Khattab, Emirul Mu'minin, vođa pravovjernih, uf, uf, tako mi Allaha Omere, ili će se bojati Allaha Omere, ili ćete te Allah kazniti, Omer ibn Khattab bio khalifa Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'an i Kerimu potvrdio mnogobrojne njegove stavove međutim Omer se nije zanio time nije se zanio ovom posebnom počasti da bude Emirul Mu'minin khalifa Allahov poslanika alihi salatu wasalam već je rekao Omer tako mi Allaha ili ćeš se bojati Allaha ili ćete Allahomere kazniti Ebu Bekradi radijallahu talan dugo je plakao i znao govoriti a znate dobro ko je bio Ebu Bekr, prvi halifa, As-Siddiq, za kojeg Allahu poslanik, alihi salatu wasalam, je rekao da svi drugi su se dvomili u prihvatanju njegove poslanice dok Ebu Bekra radi Allahu tjela nimalo. Poznat vam je dobro hadis kod imama Ahmeda u njegovom musnedu za kojeg valorizatori imama Ahmedu od musneda kažu da je vjerodostajan, da je sahi. Kada bi se na jedan ta svage stavio iman Ebu Bekra. Na jedan tas kada bi se stavio iman Ebu Bekra radijallahu talam, a na drugi tas stavio se iman cijelog ummeta Muhammeda sallallahu alayhi wa alaihi wa sallam. Na drugi tas vage. bi iman sa, sa imanom Ebu vekra radijallahu talam. Nemojte zaboraviti da tamo na drugom tas vage iman Omera i Osmana i Ali, i Sada ibn Abiva Qasa i Abdurrahmana ibn Umfa i svi drugih velike ashaba prevagnuo bi tas sa imanom Ebu Bekra, radijallahu talan. Međutim, Ebu Bekra, radijallahu talan, obračunavao se sa svojom dušom, zastajao kod sebe i govorio, počesto želim i poželim često da budem stablo voćke s kojeg ljudi ptice jedu plodove, koje se na kraju posjeće i potroši. Allahu ekber. Šta je s nam? Danas imamo muslimana koji misle da su već ušli u dženne. Samo je kažu, i to sam svojim ušima čuo, samo je kažu pitanje deređa ređa u džanetu. La ilaha ilaha. Ebu Bekr radi Allahotelan kaže poželim da sam stablo voćke s kojeg ljudi jedu plodove kao i ptice i koje se na kraju posjeće. Ome radi Allahotelan dobro vam je poznat kada je bio na sabah namazu zboden od nevjernika pa je odnešen i nakon što je klanjao sabah namaz u ranama u krvi. Ibn Abbas radijallahu talanhuma vidio je da je kraj Omerov, da se približila smrt, da Omer napušta Dunjaluk. Pa mu je prišao i počeo da ga bodri, da ga hvali. Rekao mu Allah ti je dao da si predvodio muslimane, o vođo, vođo pravovjednih. Osvojio si mnoge zemlje, šireći Allahu vjeru. Pa je Omer radijallahu talanh zaustavio ga i rekao volio bih da se spasim, makar prošao i bez nakradi. Volio bih samo da se spasim makar i ne bio nagrađen ni za što što spominješ o Ibn Abbas. Također se prenosi da je Omer radijallahu govori govorio Huzejfi, dobro vam je poznato. Huzejfa radijallahu ta'ala je bio čuvar tajni Allaha poslanika sallallahu alejhi ve Allahu poslanik sallallahu alejhi ve alihi ve sellem mu je imena licemjera munafika Medine. Pa bi ga Omer zaustavljao i pitao o Huzejfe tako ti Allaha imali mene među njima. O Huzejfe tako ti Allaha imali mene među njima. Jednog dana Omera ibn al-Khattab radijallahu ta'ala prošla je Ikindija namaz u džemat. Prošla ga je Ikindija namaz u džematun ne. Potpuno da je prošlo Ikindijsko vrijeme kao što brojni muslimanima danas prolazi. Prošla ga je Ikindija namaz u džematu sa ostalim muslimanima, pa je dao u sadaku zemlju Vrijednu stotine hiljada dirhema. Samo zbog toga što ga je prošla i kindija namaz u džematu. Dao je zemlju vrijednu stotine hiljada dirhema, dvijestotine hiljada, hiljada srebrenjaka. Njegovog sina, Abdullaha ibn Omer, radijallahu Anhuma prošla je jacija namaz u džematu, pa je cijelu noć proveo u noćnom namazu. Jedno večer okasnio je Abdullah s akšam namazom, ali ne toliko da je prošlo cijelo akšamsko vrijeme, pa je oslobodio Abdullah dva roba zbog toga. Nije odmah na početku akšamskog vremena, nije klanjao akšam namaz, već je malo odgodio iz opravdanog razloga, međutim oslobodio je dva roba zbog toga. Ibn Ebir Rabija jedno jutro je zakasnio u mesđid, pa nije uspio klanjati dva rekata sabahski sunnita. Ušao je i zatekao mu ezina kako uči i kamet za sabahski fard, pa nakon sabarskog hvarda vratio se i oslobodio jednog groba zbog toga što nije uspio planjati dva rekata Omer sunnita. Omer Osman radijallahu tz. često bi stajao pored kabura i plakao toliko da bi mu se brada natopila suzama, pa bi govorio kada bih bio između dženneta i džehennema i ne bih znao hoću li u džennet ili džehennem, poželio bih da tu budem pretvoren u prašinu, da postanem prašina Hasan al-Basri je rekao, neprestano će čovjek biti na dobru sve dok bude savjetovao svoju dušu. Hoćete li da budete na dobru? Savjetujte svoju dušu. Obračunavajte svoju dušu. Neprestano će čovjek biti na dobru sve dok bude savjetovao svoju dušu i dok mu njen obračun, obračun njegove duše bude najveća briga. Slušajte ovo. Prenosi se od mutardifa Ibni Abdillah, da je rekao, Doista ja noću legnem u postelju, kao što i mi svaku večer to činimo, ili tako? Doista ja noću legnem u postelju, međutim velika je razlika između nas i njega. Pa razmišljam o kuranskim ajetima koji govore o stanovnicima dženneta i stanovnicima džehennema. Kako je naše stanje kad legnemo u postelju? Razmišljamo razmišljam o kuranskim ajetima koji govori o stanovnicima dženneta i stanovnicima džehennema. I upoređujem svoja dijela sa dijelima stanovnika dženneta. Pa zaključim da su njihova dijela ogromna. Vidim Allaho je subhanahu wa Ta'ala riječi Kanu qalilem mine lejlima jehjaun. Noću su malo spavali. Je bituneli rabbihim suđeden vaqijama. Noći su provodili pred svojim gospodarem na i kijam. Vidim Allahove riječi اَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ الْلَيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا Ili onaj koji noć skrušeno provodi na seđdi i qiyamu Pa ne vidim se među njima Kaže mu ibn Abdiillah Ne vidim sebe među njima Zatim svoju dušu izložim Kur'anskom ajetu ma سَلَكَكُمْ fi سَقَر Šta vas je dovela u seqar? Šta vas je dovela u jahennem? Pa vidim nevjernički narod Alhamdulillah, ni samo njih. Zatim svoju dušu izložim koransskom ajetu, v Ah Harunfo Bidu nuubihim,halatu Amelem Salihha v Ahharse jia i drugi koji su priznali svoje krihe. i koji su svoja dobra dijela izmješali slošima, kažemo tarififnja obdlja pa se bojim, da smo ja i vi braćo moja od ovih. Amr ibn Qajs al-Melay je rekao Pozabaviš li se sa svojom dušom ostavićeš ćeš ljudi Do čim pozabaviš se ljudima pozabavišli se njihovim mahanama Zapustit ćeš zasigurno svoju dušu Pa ti pogledaj šta ti je preče sutra Šta će ti biti sutra preče kod Allaha ta'ala Tvoja čista duša Ili tvoje vrijeme koje si proveo Istraživajući i tragajući za mahanama drugih Yunus ibn Ubejd Rekao je za sebe, iako je bio veliki učenjak, rekao je za sebe, Allah najbolje zna, ciljao je nas. Allah najbolje zna, ciljao je nas i nama slične. Rekao je, šta je sa mnom? Šta je sa mnom? Izgubim kokošku. Izgubim kokošku. Nestane mi kokoške, na nisu sve na broju, pa se uznemirim. Tragam da je nađem, uznemirim se. Doćim, prođe me namaz u džematu, a ja nikakve promjene u duši ne osjetim kao da gleda naše stanje i govori o našem stanju. Izgubimo nešto malo od Dunjavka dirhem, dinar, marku, euro, uznemirimo se. To čim prolaze nas i prolaze namazi u džematu, mnogobrojne prolaze potpuno namazi, nikakve promjene u njihovom životu se ne primijeti. Prenosi se da su poznatog učenjaka Sufjana Thauri na samrti posjetili dvojica također velikih učenjaka, Ebu Lašheb i Hamad ibn Salame, pa mu je Hamad rekao, zar nije došao u trenutak, o Sufjane, da si siguran od onoga od čega si strahovao i da ideš ka onome čemu se cijeli život nadao. Strahovao si od Jehannama, zar nije došao u trenutak da si sada siguran od Jehannamske vatre, a da ako Bog da ulaziš u Jehannam, ulaziš u džennet kojim si se cijeli život nadao. A Sufjane Thauri alihi rahmatullahi bio imam Hafiz Hadisa, dobro vam je poznato koji je bio Sufjane teori. Pa je rekao Sufjan, Čo čovječe, zar smatraš da će se ljudi poput mene sačuvati vatre? Zar smatraš da će se ljudi poput mene spasti džehennemske vatre? Fodaj Libni jad jedne prilike je uzeo za ruku drugog Sufjana, Sufjana Ibnu Jenu, također iz generacije Tabina, velikog učenjaka. Pa mu je rekao, ako misliš da je na zemlji ostalo još ljudi, koji su gorji od mene i tebe, onda se varaš. Ako misliš da na zemlji ima gori ljudi od mene i tebe, onda je ružno to što misliš, onda se varaš. Laj, laj, laj, bismo mi rekli. Majmuni mi ranije govorio, čovjek neće biti istinski bogobojazan, sve dok prilikom samo obračuna. Obračune svoje duše prema sebi ne bude sumnjiča više nego prema svome Ortaku u poslu Ebu Hazim Seleme ibn Dinar rekao Razmisli O onome što bi, vel, što bi volio Od dobrih dijela da nađeš sutra Pri sebi na Ahiretu Pa požuri da ga Da od tih dobrih dijela još danas činiš Da činiš ta dobra dijela još danas I razmisli o onome što bi prezirao Da sutra odloših loših dijela bude uz tebe na Ahiretu Pa ih ostavi još danas Ostavi se ti, tih loših dijela još danas Hamid Al-Lafaf rekao Čuo sam hatima, el asamma, kako kaže, obračunavaj se sa svojom dušom u tri situacije, u tri stanje. Kada činiš neko djelo, kada se nalaziš u nekakvom postupku, činiš neko djelo, prisjeti se, budi svjestan da te Allah vidi, da te Allah gleda. Kada govoriš neku riječ, izgovoriš neku riječ, Budi svjestan da te Allah čuje, Allah čuje tvoje riječi. I kada se ustegniš od govora, pa ušutiš, želiš nešto da kažeš, pa ušutiš, ustegneš se, onda budi svjestan da Allah subhanahu wa ta'la dobro poznaje i ono što na javu iznosiš i ono što u sebi kriješ. Ibrahim etajmi alihi rahmatullahi rekao, zamislio sam sebe u džennetu, kako jedem džennetske plodove, pijem sa dženeckih rijeka, grlim dženeckke žene hurje, zatim sam zamislio sebe u vatri, u džehennemu, kako jedem plodove stabla za kum, kako pijem gnojnu kapljevinu, kako hodam okovima i lancima. Nakon toga rekao sam svoju duši, a moja duša sve to posmatrala, jer su ovo bili veliki učenjaci, veliki vjernici. Rekao sam svojoj duši koja je sve to posmatrala, o dušu moja, izaberi, šta želiš od ovoga dvoga? Pa mi je rekla, želim da se vratim na dunjaluk i da činim dobra djela. Pa sam joj rekao, ti si u onome što želiš. Ti si još uvijek na dunjaluku, pa i čini, i čini dobra djela. Dragi brate muslimano i sestro muslimanko, treba znati da postoje dvije vrste samoobračuna. Postoji općeniti obračun i posebni. Što se tiče općenitog obračuna on ničim nije ograničen. Događa se svakodnevno. Nema posebnog vremena. Pa tako vjernik ujutro oporučuje i zadaje svojoj duši kakva dobra djela tokom dana treba da čini. Zabranjuje, zabranjuje joj loša djela. joj danas treba da čini što i to. Danas treba da ostavi što i to. Zatim naveće, kada završi se taj dan, preispituje se i gleda šta je učinio dobrih djela i kojih loših dijela se klonu. Pa zamislimo samo sebe. Zamislimo samo sebe, a vallaha iladim, takvi smo, skoro pa smo takvi. Zamislimo samo sebe da smo umrli, da smo umrli, a vallaha mi smo mrtvaci koji hodaju, još malo hodaju ovim donjalukom. Zamislimo samo sebe da smo umrli, vidjeli svoja dobra djela i njihovu malobrojnost, kao i svoja loša djela i njihovu mnogobrojnost, a zatim tražili da se vratimo samo jedan dan, na dunjalog da činimo dobra dijela pa da budemo i vraćeni. šta bismo sve od dobrih dijela učinili u tome danu zamislimo samo možda bismo u tom jednom danu učinili ono što nismo za svog životnog vijeka nikada učinili a razmislimo i zaključimo da je naše stanje doista tako niko od nas ne zna kada ćemo smrti doći, možda je ovo naš zadnji dan na dunjaluku zadnje veće koje ćemo provesti na dunjaluku kraj svojih pa zašto svoje vrijeme ne ispunimo dobrim dijelima posebni samo obračun ograničen je na posebno vrijeme ili posebno posebno stanje pa se može podijeliti taj posebni samo obračun na četiri vrste prva vrsta jeste obračunavanje duše prije dijela prije dijela kada hoćemo da činimo neko djelo. Kada vjernik, vjernica odluče da učine neko djelo, treba da zastanu i da se preispitaju. Je li to djelo radi Allaha subhanahu wa pa da ga čine, ili je radi ljudi pa da se ostave toga djela? Je li to djelo na takav način činio Allahov poslanik wasalam, pa da ga slijede ili ako nije činio da se ostave takvog djela da ga ne izmišljaju od sebe? Da li može sam učiniti to dijelo ili mu je potrebna pomoć? Jeli bolje da se to dijelo učini sada ili da se ostavi za kasnije? Jeli u tom dijelu za njega dobro na dunjalu i akhiretu pa ili je zlo pa da se ostavi tog dijela? Stoga je Hasan al-Basri alaihi rahmetullahi rekao Allah se smilovao čovjeku koji zastane kod svoje želje. Želi nešto da uradi pa zastane ukoliko ta njegova želja bude radi Allaha djelaluh onda i nastavi sa svojom željom da isprovede u dijelo, a ako bude radi nekoga drugog, ostavi Druga vrsta posebnog samo obračuna jeste obračunavanje duše nakon učinjenog dijela. Prva vrsta je bila prije činjenja dijela, dok ova druga vrsta nakon učinjenog dijela. I ova vrsta obračuna može se također podijeliti na neke podvrste. Pa, od njih su... Obračunavanje duše zbog manjkavosti i nemara u pokornosti. Pa kada učinimo on onda se obračunavamo i vidimo jesmo li bili manjkavi u iskrenosti, jesmo li bili manjkavi u slijedjenju Allahov poslanika alihi salatu wasalam, jesmo li bili manjkavi danas u propisanom dnevnom zikru, jesmo li proučili jutarnji večernji zikr, jesmo li bili prisutni u tome zikru, jesmo li učili zikrove nakon obaveznih namaza, koliko smo bili prisutni ili odsutni, nemarni, koliko smo danas učili Kur'an, jesmo dakle proučili onaj vrd, određeni vrdic Kur'ana, dio Kur'ana ili smo dakle bili nemarni prema tome, jesmo li bili nemarni prema namazu u džematu i slično. Zatim obračunavanje duše za dijela koja je preće bilo ostaviti nego uraditi. Mi smo možda učinili dijelo koje je bilo Preće ostaviti nego ga uraditi sada. Poput, zna se često desiti, da čovjek požuri sa dijelom pa ne očisti dobro svoj nijet, pa uradi dijelo iz strasti i prohtjeva. Uradi dijelo radi udovoljavanja svojoj duši, iz umisljenosti. Također uradi neko dijelo koje nije jasno, koje je sumnjivo, a sve to predstavlja vrata do grijeha. Sve to dovodi na kraju do grijeha. Dobro vam je poznat, Hadis Allahu poslaniku alejhi salatu ve selam koji je bude Avd od Saib i majbi mnogi drugi, Šeikh Albani alejhi ga citirao vjerodostinim, kaže Allahu poslaniku alejhi salatu selam innal halala bayyunun wa innal harama bayyunun wa baynahuma umurun mushtabihat. To jest sve što je halal, sve što je dozvoljeno, jasno je. I sve što je haram, sve što je zabranjeno, jasno je. A među njima ima nejasnih stvari. Obeji nehuma o morun mu šte bihat. La ja lemo hunnekja Hirumine nas. Među njima ima nejasni stvari koji mnogi ne poznaju. Femenit taka šuhhat fakad stebraja lidi vairli, omen va kafi Shuubhat va ka fil Harram. Ko se sačuvati ih nejasni, sumnjivi stvari taj će sačuvti svoju vjeru i svoju čast a ko se upusti u te nejasne sumnjive stvari, taj će zapasti na kraju u Haram. ono što je zabraje. Također Allahov poslanik, alejhi salatu vesselam je rekao: "D'am ma yaribuk ila ma la yaribuk." Ostavi ono u što sumnjaš, ne čini, ne prilazi tome i čini ono u što ne sumnjaš. Čini ono u što si, u što si siguran. I ovaj hadis je također Šejh Albani, alejhi rahmetullahi, čini u verdosnjem svom vrijednom djelu, i Također obračunavanje duše za dozvoljena uobičajena djela, mubah. Da li ih je čovjek uradio radi Allaha? Ili je, njima, ili je njima tražio ahiret ili dunjalog. Treća vrsta samo obračuna, posebno, posebnog samo obračuna, jeste obračunavanje duše na kraju sedmice mjeseca ili godine, da se vjednik obračuna je li se približio u toj sedmici, u tom mjesecu, u toj godini, Allahu subhanahu wa ta'ala ili ne, je li profitirao ili bankrotirao. I četvrta vrsta posebnog samo obračuna jeste obračunavanje duše u pogodnim pogodnim vremenima i mjestima. Naprimjer u Ramazanu koji je iza nas prije nekoliko dana napustili smo mjesec Ramazan, zatim prvih deset dana dul hidžeta koji nam uskoro dolaze, zatim dan džume također, u zadnjoj trećini noći u prilici smo svake noći jel da to činimo, zatim u mesčidu haramu, u meki kod Kaabe u džami Allahu Poslanika Muhammada i slično. Dakle, kako obračunavati svoju dušu? Kako obračunavati svoju dušu? Pitanje koje se vrti u glavi svih nas nakon što smo čuli prethodno. Kao odgovor na ovo pitanje kratko ćemo spomenuti riječi islamskog autoriteta Ibn Uqayma alihi rahmetullah koji spominje da obračun duše biva na sljedeći način. Vijednik se prvo obračunava sa svojom dušom za obavezne radnje za fardove za strogo naređene ibadete pa ukoliko primijeti nedostatak manjkavostu u njima nastojaće da te nedostatke i propuste na domjesti ispravi dakle večeras, sutra na preko sutra obračunavamo se za fardove prvo se obračunavamo za fardove da vidimo ono što nam je Allah subhanahu wa ta'ala naredio da u jednom danu ispunimo od fardova učinimo da se preispitamo, jesmo li ispunili, kako smo ispunili, potpuno, manjkavo, jer. Zatim, drugo, obračunavaće se vjernik za strogo zabranjene radnje, za harame. Ono što nam je Allah subhanahu wa strogo zabranio. Pa ukoliko primijeti vjernik da je učinio nešto od strogo zabranjenih radnji, od harame, požurit će sa istikfarom, požurit će sa istikfarom, sa traženjem oprosta sa iskrenom tevom, pokajanjem i dobrim dijelima koje će, ako Bog da, pobrisati loša. Jer je rekao Allah, jel in al hasenat, yudhi hibne sejiat, doista dobra dijela, doista dobra dijela, brišu loša. Zatim treće, kaže Ibn Al-Qaim, alihi rahmetullah, vjernik će se nakon fardova i harama obračunavati za nemarnost, za zaborav, za gaflet, nakon čega će vjernik požuriti svome gospodaru. Ako tokom obračuna, ako tokom obračuna uvidi da je u određenim momentima danas, tokom dana bio nemaran prema svome gospodaru, da ga je zaboravljao, požuriće će svome gospodaru sa likrom, sa učenjem Kurana i drugim ibadetima. I četvrto kaže mi u kajima nakon nakon dakle, fardova obaveznih i nakon harama, strogo zabranjenih radnji, nakon nemarnosti zaborava na Allaha subhanahu wa taala je li će vjednik da se obračuna za svoj govor za riječi koje je kazao za mjesta na koja je hodio svojim nogama za ono što je doticao svojim rukama za ono što je gledao svojim očima za ono što je slušao svojim ušima šta je namjeravao svim tim zbog čega je to zbog čega je to sve činio na ovakav način savjetuje nas ibn al-qayyim alayhi da svodimo svoj račun što je god moguće češće ono što će nas pomoći u našem samo obračunu obračunu naše duše jeste i svjesnost da ako se potrudimo u obračunavanju naše duše na dunjalku da ćemo ako Bog da ako Bog da biti sigurni prilikom Allahovog obračuna naših dijela sutra na ahiretu i suprotno tome ukoliko zapostavimo obračun svoje duše na dunjalku budemo nemarni Prema tome, obračun na sudnjem danu bit, nam, bit nam težak. Također, ono što će nam pomoći u našem samoubračunju jeste svjesnost da je jedan od rezultata obračunavanja duše boravak i nastanjivanje, inša u džennetu firdevsu U džennetu firdevsu Jer obračun duše na dunjaluku rezultira sve boljim i boljim imanskim stanjem. Kada se vjernik obračunava, pa uvidi svoje propuste, svoje manjkavosti, svoju nemarnost, sutra čvrsto odlučuje da mu se to ne desi, pa popravlja svoju vjeru. Iz dana u dan. Čini bolja dijela. Iz dana u dan, a nastavak tih njegovih dobrih dijela jeste u za Zasigurno. I obratno onaj koji ostavi obračun svoje duše, koji se oda grijesima, neka dobro zna da je nastavak tih griha u džehennemu. U Zatim ono što će nam pomoći u našem samoobračunu jeste i je upoznavanje sa našim ispravnim prethodnicima i njihovim obračunavanjem svojih duša kako smo mogli da čujemo samo nešto malo iz njihova života. Zatim druženje sa vjernicima i vjernicama visokih ambicija, visokih težnji. Zatim spoznaja suštine duše, da nas ona poziva grijehom, da nas ona poziva neposlušnosti, pa ukoliko se duša ne bude obračunavala, zasigurno će ona svoga sahibiju, zasigurno će ona svoga sahibiju odvesti u propast. Ukoliko svoju dušu ne zauzdamo Bogobojaznosti i dobrim dijelima, zasigurno će ona nas jeli odvesti u grijehe. Zatim ono što nam je kako bitno. I što će nam kako mnogo pomoći u našem samoobračunu obračunu, obračunu, obračunu Naše duše jeste znanje, šerjetko znanje, jer putem njega vjernik razazna istinu od neistine, uput od zablude, korisno od štetnog, potpuno od manjkavog, dobro od zla. Za sigurno onaj koji bude imao više širjetskog znanja i njegov obračun duše biti će potpuniji jer on dobro zna, jer on dobro zna šta je Allah Subhanahu wa strogo naredio, šta je Allah Subhanahu wa strogo zabranio, onaj koji ima više šerijetskog znanja, koji ima veće šerijetsko znanje, taj je bliže Allahu subhanahu wa ta'la zasigurno. Taj se i češće sjeća Allaha subhanahu za sigurno, zasigurno, pa dakle, neće biti, neće biti ako Bog da mnogo i nemaran prema Allahu subhanahu wa Zatim, moramo imati loše mišljenje o svojoj duši. Moramo imati loše mišljenje o svojoj duši. Da se ne umislimo, da ne budemo samo dopadljivi, da ne kažemo kao što kažu u pojedinci danas pitanje samo da ređa u džennetu, a mi smo već učli, ušli u džennet, hašalak jelala, slušajte šta kaže Omer. Omer, ako se ne budeš bojao Allaha, Allah, ćete te kazniti. Ebu Bekš kaže, želim da budem stavlo koje se posjeće na kraju potroši. Osman radijallahu talan bi poželio da bude prašina prije nego što se odredi, hoćeli u džennet ili džahannan. Stoga i mi. Ne smijemo imati lijepo mišljenje o svojoj duši Jer onaj koji ima lijepo mišljenje o svojoj duši Koji se dopada sam sebi Takav nikada neće uvidjeti svoje mahane, svoje propuste Nikada Onaj koji smatra da je zdrav nikada neće otići doktoru Nikada neće otići doktoru i preispitati svoje stanje. Zatim ono što će nam pomoći u našem obračunu naših duša Jeste upoređivanje između Allaho i blagodati Allaho i blagodati koji nam je Allah subhanahu wa ukazao Podario nama. Koliko je Allah subhanahu wa ta'ala samo podario nama svojih blagodati koje smo spoznali, a koliko još i blagodati koje nismo spoznali. Najveća blagodat imana Islama. imali draga braćo i sestre veće blagodati od ove? Koliko smo Allahu jelaluhu جل zahvali na ovoj blagodati? Koliko čuvamo ovu Allahu subhanahu wa ta'ala blagodati? Koliko smo zahvalni Allahu subhanahu wa ta'ala na blagodati Skrivanja naših loših dijela Koliko danas Samo u jednom danu Učinimo grijeha, učinimo loših dijela I Allah subhanahu wa ta'la Mnoge nam oprosti Mnoge nam oprosti Koja je to Allah subhanahu wa ta'ala Blagodat prema nama Dobro nam je poznato U prethodnim narodima, u prethodnim generacijama Nije se moglo desiti Da neko od Beno Israila učini grijeh Među četiri zida sam, Nikoga ne vidi od stvorenja od ljudi a da taj grijeh sutra ne osvane ispisan na njegovim ulaznim vratima, svi oni koji prolaze pored njegove kuće, pored njegovih ulaznih vrata, znaju koji je grijeh učinio. Tako je bilo kod Benovi Srađeja. A pogledajte nas. I pogledajte, Allah je blagodati koju nam je Allah ukazao. Zatim, kakva je kod njih bila teuba, odnosno dokaz iskrene tebe. Dokaz njihovog iskrenog pokajanja bilo je ubislo da se ubiju. To bi bio dokaz da se iskreno pokajali za taj svoj grih koji su učinili i koji je ispisano vratio. Dok nama Allah subhanahu wa ta'la ogromnu blagodat da podignemo ruke u bilo kojem dijelu dana, a pogotovo dakle u onim trenucima kada je Allah subhanahu wa ta'ala najbliži svome robu i kada je rob najbliži svome gospodaru, da se iskreno zamolim Allah subhanahu wa da nam oprosti naše grijehe i Allah subhanahu wa zasigurno će se odazvati svome robu. Ha, pa uporedimo blagodati koje nam je Allah subhanahu wa podario i koliko smo Allahu subhanahu wa na, na tim blagodatima na kraju ćemo zaključiti na kraju ćemo zaključiti prvi ja a vjerujem onda i vi da smo veliki nezahvalnici Allahu subhanahu wa i da moramo što je god moguće češće vršiti obračun sa svojim dušama da bolje spoznamo svoje manjkavosti svoju nezahvalnost prema Allahu subhanahu Ta'ala njegovim blagodatima pa da mu požurimo sa zahvalnosti. I zasigurno, ono što će nas pomoći u našem samo jeste upoređivanje između naših dobrih i loših dijela. Koliko li je to dobrih dijela na koja se možemo osloniti sutra na sudnjem danu, da putem njih možemo zadobiti Allahu milost i koliko li je to loših dijela i kakvih grijeha koji bi nas itekako vrlo lahko mogli strovaliti u džahennem. Pa svako od nas neka sebi zaključi i neka vidi. Rezultati samo obračuna, obračuna s našim dušama jesu sljedeći Onaj ko se bude češće obračunavao sa svojom dušom Ne zaboravljao svoju dušu ako Bog da postići će sreću na oba dva svijeta I na dunja, ali na hiretu Postići će iskren nijet. Postići će iskren nijet. Jer prilikom obračuna saznajemo Jesmo li dotično djelo uradili radi ljudi Radi glasa, da se čuje za nas Da se govori i priča o nama Ili smo djelo uradili čisto radi Allaha subhanahu wa ta'ala Ukoliko vjernik primijeti da je nijet u određenim dijelima bio neispravan, nije bio potpuno čist, tada kori svoju dušu i čvrsto odlučuje da će takva dijela činiti samo radi Allaha wa u budućnosti, pa tako čisti nijet. Postiže na takav način nijet, čist nijet u tim svojim dijelima. Zatim prilikom obračuna vjernik sazna i spozna izbog zbog čega je stvoren. Postaje još više ubijeđen da nije stvoren radi igre i zabave, radi jela i pića raznožavanja Već je stvoren da mu se narađuje od Allaha subhanahu wa ta'ala da mu dolazi naredba i da se odazove toj naredbi I da mu se zabranjuje da od Allaha djela dođe zabrana i da se kloni onoga što mu je njegov gospodar Iznad sedam nebesa zabranju Zatim zasigurno ko bude obračunavao svoju dušu, sviđao račun sa svojom dušom Ustrajava će u ibaditima Ustrajava će u ibaditima pa oni koji klanjaju noću dok drugi ljudi spavaju, zasigurno ustrajavaju tome nakon obračuna svoje duše, nakon što su spoznali svoju manjkavost, nakon što su spoznali svoju nezahvalnost svome gospodaru, želeljeljom njegovim brojnim blagodatima, nakon što su spoznali, uvidjeli svoju nemarnost, svoj zaborav na svoga gospodara, koji ih je obilovao tako, jel' ogromnim svojim blagodatima. Oni koji uče Kur'an, koji udjeljuju svoj metak na Allahom putu, koji često spominju, veličaju, zikre Allaha subhanahu wa ta'ala sve to čine tek nakon obračuna sa svojim dušama i uviđanja svojih manjkavosti. Onaj koji bude sviđao obračun sa svojom dušom, udalit će se od griha, kako velikih, tako i malih, nakon što prilikom obračuna uvidi da ih pri sebi ima mnogo, mnogo, čvrsto će odlučiti da im, da im se nikada više ne vrati. Biće skroma na dunjaluku, jer vjernik nakon obračuna uviđa prolaznost Dunjaluka, za kojim njegova duša ponekad teži. Jeli, iz dana u dan osjetit će da se ahiret približava, da je sudnji dan njegov ili svih stvorenja blizu, pa će raditi za taj ahiret koji je vječan, a bit će skroman na Dunjaluku, radit će za njega samo onoliko koliko mu je potrebno. Biće Allah, svjestan Allaho i subhanavatele prisutnosti. Biće svjestan da ga Allah subhanavatele vidi na svakom mjestu, pa ukoliko i poželi da učini neko loše dijelo, neki grijeh, znajući da ga Allah subhanahu wa ta'ala čuje i vidi, da zna njegovu javu i taj i ono što krije u sebi, ostavit će se tog lošeg dijela, ostavit će se lošeg razmišljanja, tu svoju svjesnost o Allahu i prisutnosti prisutnost će jačati, sve dok ne dostigne stepen ihsana, to jest da obožava Allaha kao da ga vidi, pa ako ne bude mogao tako, onda da obožava svoga gospodara znajući da on, dželda dželalahu, zasigurno njega vidi. Zbog čega mi, a i mnogi drugi muslimani, počesto zapostavljamo obračun svojih duša. Postoji mnogo razloga koji utiču na to. Tu su na prvom mjestu grijesi. Sve jedno, činili se veliki grijesi ili se ustrajavalo u činjenju malih grija. Svi ovi grijesi prije ili kasnije bivaju razlogom slijepila srca, prekrivanja srca talogom i na kraju njegova pečaćinja. Zatim davanje i pretjerivanje u dozvoljenim stvarima Što postiče sve više i više na dunjaluk A umanjuje razmišljanju o ahiretu Pa ukoliko čovjek ne bude gledao svoj ahiret Bude zapostavljao svoj ahiret Zasigurno će zapostaviti na kraju i obračun svoje duše Kada bismo ahireti sva ona stanja Kroz koja ćemo sigurno Billa Wallahi va tallahi proći Sutra na sudnjem danu Kada bismo ta stanja gledali svojim očima stavili stavili sebi pred oči, zasigurno češće bismo obračunavali svoje duše. Zasigurno. I onaj koji ne obračunava svoju dušu, onaj koji ne bude obračunavao svoju dušu, zasigurno neće biti ni svjestan Allaho je subhanovatela veličine. Neće biti svjestan onoga čeg, čega je obavezan prema svome gospodaru. Hvalisat će se sam sobom, bit će umišljen, smatraće svoju dušu dobrom, a onaj koji smatra da je dobar, Nikada neće posegnuti za ispitivanjem, provjeravanjem svoga stanja, pa zbog toga i nikada neće otkriti svoje manjkavosti, svoje bolesti i na kraju, vrlo lahko i često će zapadati u grijehe. Jer obračunavanjem čovjek uviđa svoje manjkavosti, svoje grijehe, međutim, ako se ovaj ne bude obračunavao za svoju dušu, zasigurno neće biti ni svjestan svojih grijeha, pa će ih činiti i ništa loše neće vidjeti u tim grijesima. Ukoliko ga neko upozori na njegove grijehe, Ukaže da pri njemu ima grijeha, teško će te grijehe ostaviti, jer su mu oni, uslijed za postavljanja obračuna svoje duše, postali običaj. Okupirali su njegovo srce, pa mu ih je na kraju teško da ostavi. Teško će činiti ibadet, ibadet će mu postati težak, jer svaki ibadet, nama je to dobro poznato, svaka pokornost, traži odlučnost, traži volju, čvrstu odluku, trud, zalaganje, marljivost, a sve to dolazi tek nakon obračuna duše, tek nakon što uvidimo mnogobrojna svoja loša djela i malobrojna svoja dobra djela. Čvrsto odlučimo da nemamo se kod vraćati, nego naprijed. Da moramo i baditi ti Allahu džalelu što iskrenije i što češće. Ha, međutim, je li oni koji se ne obračunavaju, njima je i bad težak, mrzovoljno ga obavljaju i na kraju i ostavljaju. I na kraju dolazi do propasti srca. Na kraju dolazi do propasti srca, a ništa nam sutra na sudnjem danu neće koristiti kao što će nam koristiti naše čisto srce. Kaže ibn Okaim, ali ih rahmetullah, propast srca nastupa nakon zapostavljanja obračuna duše i njenog odavanja strastima. Propast srca nastupa nakon zapostavljanja obračuna duše i njenog odavanja strastima. Pa dragi brate muslimano i sestro muslimanko, Mubarak mjesec Ramazan je za nas Obračunajmo se sa svojim dušama Pogledajmo u svoj ibadet koji smo činili tokom Ramazana Kakav i koliki je bio Onaj koji je činio brojna dobra djela u mjesecu Ramazanu Neka se zahvali Allahu subhanahu wa ta'ala na tome Neka se ne uzoholi Neka se zahvali Allahu subhanahu wa ta'ala I neka se ako Bog da raduje velikoj nagradi Jer Allah ako Bog da neće upropastiti djela onih koji dobro postupaju Onaj koji je činio loša djela neka se pokaje iskreno svome gospodaru jer Allah prima pokajanje onoga ko se pokaje, zasiguri. Obračunajmo se pa nastavimo dalje biti Allaho i subhanahu wa bolji robovi. Ako je mjesec Ramazan prošao, ako je mjesec Ramazan prošao i za nas je naša djela, djela vjednika ne smiju proći. Naša djela ne prestaju sve do smrti. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, Wa'bud rabbeke hatta je'ti'e kal' yaqin. I si živ, ti gospodara svoga obožavaj. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, Ja, eyjuha, ladina, amanu taku Allah haqqa tukatihi, wa la tunne illa wa antu muslimun. O vjernici, bojite se Allah'a unako kako ga se treba istinski bojati i umirite samo kao Allahovi robavi. Kao muslimani, Allahovi robavi, takvi umirite. Allahu poslanika uslam, je rekao o vjerodostornom hadisu kod imama muslima Kada umre rob, prekidaju mu se njegova dijela Tako da je za prekidanje dijela odredio samo smrt, ništa drugo Tvoja dijela se ne smiju prekinuti sa završetkom mjeseca Ramazana Već se tvoja dijela prekidaju samo sa tvojom smrću Pa ako je završen post, dragi brate i sestro U mjesecu Ramazanu doista vjednik ne prekida s postom Post je propisan tokom cijele godine. Allahu djel, djel, meka je hvala na tome. Prenosi se u muslimom, sahihu, odeboj, jubalen, sarija, radijallahu talam, da je Allah poslanika alihi salatu islam rekao, slušajte dobro, koji isposti mjesec Ramazan, a zatim ga poprati s postom šest dana u mjesecu Ševalu, ovo mjesecu u kojem se mi nalazimo, kao da je postio cijelu godinu. Ko isposti mjesec Ramazan, a zatim uslijedi sa šest dana Posta u mjesecu ševalu, narednom mjesecu kao da je postio čitavu godinu Za post tri dana u svakom mjesecu Allaho poslanik alihi salatu sam je rekao kako bilježi ima muslim Dakle vjerodostana hadis Kako bude postio tri dana u svakom mjesecu I Ramazan, do Ramazana kao da je neprekidno postio Dakle opet kao da je postio cijelu godinu Kod imama muslima također se bilježi da je Allaho poslanik alihi salatu salam upitan o postu dana arefata, devetog zulhidžata, pa je rekao briše grijehe za prethodnu i tekuću godinu. Upitan je o postu ašure, pa je rekao briše grijehe za prethodnu godinu. Upitan je o postu ponedjeljkom, pa je rekao to je dan u kojem sam rođen i dan u kojem sam primio objavu. U sahihu imama muslima također se prenosi od Ebu radi Allahu talan da je Allahu posanika alihi salatu sam upitan koji je post najvrijedniji nakon Ramazana. Pa je rekao najbolji post nakon posta mjeseca Ramazana jeste post Allahovog mjeseca Muharrama. Dragi brate muslimano sestro muslimanko, ako je Ramazanski noćni namaz, teravih namaz i noćni namaz, ako su završeni, pa oni i dalje oni dalje ostaju propisani. Allahu subhanahu wa talan svake noći tokom godine možemo klanjati noćni namaz. Usahijhu imama Bukharije, prenosi se od Mugire ibn Šobeta radijallahu talam da je Allahoposlanik a.s. stajao na namazu, a on bio je Allahoposlanik najbolje stvorenje koje je ikada hodilo ovim dunjalkom. Grijesi su mu oprošteni, stajao bi toliko dugo da su mu noge oticale. Pa kada bi mu bilo rečeno zbog čega to čini i prigovoreno, odgovorio bi Efela, Ekunu, Abden, Šekura zar da ne budem zahvalni Allahov robbi. Prvi trenutak, prvi moment kad se susre, susreo sa stanovnicima Medine, šta je rekao Allahu poslanika alihi salatu sam? Rekao je, o ljudi, širite selam, hranite gladni, održavajte rodbinske veze i klanjajte noću dok drugi spavaju, ući ćete sigurno, mirno, spokojno u džennet. U dva sahiha kod Buharije i muslima, ode Buharire, radi Allaho telan se prenosi da je Allaho poslanika alihi salatu sam rekao, naš uzvišeni gospodar, Silazi svake noći na zemaljsko nebo kada ostane zadnja trećina noći i govori kome doziva pa da mu se odazovan kod Ko mene traži pa da mu zadovoljim kod mene traži oprosta da mu oprostim U muslimovom sahihu se bije da je Allahu poslanik alihi salatu selam upitan o najboljem namazu nakon obaveznih namaza pa je rekao da je to namaz u kasnoj noći u dubokoj noći Također mimo noćnog namaza, nakon obaveznih namaza, obračunavajmo se, pa ustrajavajmo i u obavljanju sunneta prije i poslije obaveznih namaza. Nemojmo zaboraviti da je 12 rekata pritvrđenog sunneta na dnevnim namazima, 4 rekata prije podne, 2 nakon podne, 2 rekata nakon akšam namaza, 2 nakon jaci i 2 prije sabaha, a u hadisu od umu habibe, naše majke, majke vjernika radijallahu anha, Prenosi se da je rekla, čula sam Allahov poslanika alihi salacom kako kaže, nema ni jednog muslimana da Allahu klanja dobrovoljno u toku dana, 12 rekata, mimo obaveznih namaza, a da mu Allah neće izgraditi kuću u džennetu. A u drugom predanju stoji, ko bude klanjao 12 rekata u toku dana i noći, bit će mu radi njih izgrađena kuća u džennetu. I hadis je vjerodostan, bilježi ga i muslimu svome. Sahih. Allah subhanahu wa ta'ala na radiju Apošanika aleyhi salatu wasalam Postakno na propisani zikr Nakon dnevnih namaza Kaja Allah subhanahu wa ta'ala Fa idha qadaitumus salata Fadhkuru Allahi qiyama Wa qu'udan Kad namaz završite Kad završite sa namazom Allah subhanahu wa ta'ala Spomnite i stojite i siedite i lžite Pominjite, Allahu subhanahu wa ta'ala. Allahu poslanik alaihi salatu sam, kao što nam je poznato, nakon predavanja salama, izgovarao bi estagfirullah, estagfirullah, estagfirullah. Tražim oprost od Allaha subhanahu wa ta'ala. Govorio bi Allahumma entes salam, wa min salam, tebarekte ya dal jalali velikram. Allahu, ti mir i ti ga blagodaran, ti onaj koji pošiduje veličinu i, i plemenitost. Allahu poslanik alaihi salatu sam također i rekao ko nakon svakog namaza izgovori subhanallah 33 puta alhamdulillah 33 puta i allahu akbar 33 puta to je 99 puta a zatim stotinu u potpuni rječima la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku walahul hamdu vohu ala kolli šein qadir bićemo oprošteni grijesi pa makarih bilo koliko je morske pjene dragi brate muslimani Sestro Muslimanko, znajmo da nam je najveći naš neprijatelj, naš najveći neprijatelj jeste naša duša. Naš najveći neprijatelj jeste naša duša. Stvorena je da postiče na zlo, a nama je naređeno da je čistimo, da je vodimo ka pokornosti i ibadetu Allahu subhanahu wa ta'ala. Znajmo dobro, zapostavimo li svoju dušu, da će nas ona odvesti na strampoticu, dok budemo li je savjetovali, budemo li je čistili, popravljali, ako Bog da, napustit ćemo ovaj svijet, inša Allahu napustit ćemo ovaj svijet, kada dođe vrijeme za to, smirene, drage duše, koja će biti zadovoljna svojim gospodaram, a i on, Allah je zadovoljan će biti njome. Allahu subhanahu wa ta'ala, molim da ovo nekoliko riječi koje smo kazali, koje smo čuli, upiše na vagu naših dobrih djela. I da nam ih vrati onda kada nam bude kada nam budu dobra djela najpotrebnija. Molim ga subhanahu wa ta'ala da oprosti meni i vama, mojim i vašim roditeljima, svima onima koje volimo radi Allaha subhanahu wa ta'ala i svima onima koji nas vole radi Allaha subhanahu wa ta'ala. Molim ga subhanahu wa ta'ala da oprosti svim muslimanima i muslimankama قام لي تقي وي ردو استغفر الله سبحانه وتعالى ونايكوي mnoho prošta koji voli opraštanje pa da molimo da nam svima والحمد لله رب العالمين وصلى اللهم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته